Kassette 6, Zeit 11, Hemschech von der Dutzellung Varsche von Scholemash. Chaim Pferd ist gewinnert Räger. In dem Hauf hat man im Griffen nicht Chaim, noch Chaim Pferd. Der Pfarr war, weil er hat getun die Arbeit von der Pferd, er hat geschleppt auf Wuggen. Chaim hat gehad das Schüttef als zweiten Reden Dicken Pferd, weil seltrank woat mit dem beschüttwisch dem burg geschleibt du sine gewei zwei jüngen stark beisen als sei haben sich beider eingespannt mit der strick bei sei er las folgen haben sie gekund über firna haus a ganze woch zu es herum gegangen eingespannt zum burg über gefähr steußen schnitzreure kastens mit gescheier eiserne stangen in wusslich Zwischen klimperndecke Wegen über dem Brug haben sie wie Pferd gezeugen mit seiner zerschwitzten Hälsa und rückendsten Strick von seiner Wogen, nur mit dem Chilig, wenn Pferd schleppen er Wogen mit Eisen durch erblotteten Brug, ziehen sie zu seiner Arbeit und schweigen. Wenn Chai und Pferd im Mäusch drungen haben geschleppte Räder von der zugefreuernde Blotter er raus, haben sie sich durchgeschalten, Ohne Jugend liegt der Bar einer dem anderen. Sie sind gewähnt der Treibers und der Pferd einzeitig. Geh bei Holm mit der Lappen, Bankart. Wo schläfst du was? Du meinst, du bist begonnen auf dem Streusack? Soll doch nicht der Kopf äußern von meinen Wegen? Ich will schon holen, wenn wir dürfen. Na, seh's wie mit Schwiegit, oder so, penderer keiner. Und der kleine Dronk hat sich gegeben a dreptschahrein mit seiner kurzen, starken, fiesender Blotte, weil er sich dort gewehen umgeklammert an die Steine mit dem starken, niedrigen Hals gegeben a zieh der Streck und gehäubend den Wogen von seinem Ort. Ein anderer Schmuf und die zwei menschlichen Fäher zu den gegangenen Spahn haben sie sich durchgeschwitzt mit keinem Paschen. Kartoffel ist ein Rauf mit der Zehner-Lotter-Pot, ein Kreuz, euch die Haare geworden, erst dich allein soll es packen, was schon bald nicht schoben, wo so ein Pisk zu nehmen, wo soll ich noch suchen, wo es ja auch acht Pisk ist, um zu stoppen, das muss, hat Ruchelei bemerkt, als kein Pferd, geht nicht wie gewöhnlich angespannt, das Pferd, hat sich herumgedreht, frankenfrei auf dem Häuf, und gemacht feirofend. Er hat sich öfgewehrt als so, wie er wollte von sich dem Chomet erupgeworfen sein. Als scheiner paar scheuen, es er ist nicht gewesen. Das fährt. A er neuig, wo es hat bei ihm geroppet von kleiner Heidun, hat sich ihn verklebt. Und jetzt ist er noch verdrückter Blotter drauf, von welchen Chimesäug schickelt er raus. A er kurzer Steirn,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 von einem langen Schnitt. Die Hände in der Häusenkächen ist, aufgebraut durch die Rüben in Schöpfenpelzel, akkuliert das Schallig über dem Brustbreit, was reißt sich mit Hemd und wärst das Reus von dem Pelz. Geht er also, wackeln die Gesüge auf eine Seite, wie schickerloch ein bisschen, schicker ist er nicht. Er klappt verkrass, mit der Gepotkowitte, steht alles in einem gefrorenen Eis, schält und speit auf die Welt steigt. Nocheim, in a gewisser Distanz, gait nuog mit Meure in die Oigen, bășitzein de xiech fra a clapt, mit a hand sein băi. Fun eir schmatte tuch, von welchen eștec zich arrui, sa schmuzi kindergepl, hoeft zich arrui, viar fulle lewune, an a neigră duschendig geirai verboi. Und sie wocit nuog o fieuchem kall fra die Einwohner.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 Wir wären doch gefreut, das letzte Bänkel schon zuhackt und gepackten Neuwelle herein. Wo soll ich weiter tun? Hat das Weib sich gewendet zu den vorbeigeienden Menschen in dem Hauf. Aufhängen sich, hat er rausgebrummt, ein Wort von seinen zusammengebissenen Zehen, ein Pferd und die Kinder mit den Bänkel zusammen. Hochgelei, was hat sich gefunden auf dem Hauf? is kayn eer veling warne rangegslebt in em sichser zwischen mann und weib durch den weib welche er hat sich gedendet zu ihr sucht allein bald buste leben komm nicht zur setzfeyen in der mitten war ha jant sich gemacht in stube is kein feuerkuil gesto ich werge froren mit meine schwalben und ne er hat genommen narub geworfen vor sich im kammet ich will nicht gein zu der arbe Verrugeleien haben sie alle der Geirits gehad, auf viele Chaien feiert, hat gefühne verneutig zu verämpfern sich verriert. Als wuss kommt der Reus von dem schleppenden Wogen, von den Nalv gesoppt farde und zurück, als du wärst ausgechollet von hungrin Geld, als die Bockes wär mir geschwollt, schlepp sich ho, in öff kein Keulnis nicht du, das letzte Bengel schon zu hakt, soll es dich o leere packen, sah wie sah. Chaim hat alles geguckt, wie er zu Brücke wird gefeiert. Er hat nicht geholfen, Ruchelei ist milder Blick auf ihn, was hat geprüft, ihn einzustellen und ihn reinzunahmen, ihm zurück in den Komet rein. Was konnte ich ihm helfen? Nächte, ein ganzer Tag, er hat geschleppt, er hat heimgebracht, zwei Gilden, hat er sich hereingebrockten Keulen. Er holte sich auf, in der Früh, hat er mir nichts gegeben, kein Stück Brot auf den ersten Bissen.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 a fährt kriegt euch sein tasche un huber kann es nicht schleppen sog traim hab ich recht ze nicht auf der tanev von dem reddlichen fährt hat rogeleisen nicht gehabt mit wusse ente sie hat up gekräts in erolf zu sehen stüberein zu ihre eigene zures nach dem teisen rissen herz hat er gegeben ihr schuchen he nach stolle Sie hat ihn schon getroffen in der Kirche, wartende Koffer. Er hat sich so gekratzt im Bärdler rein, er versorgt und geschwiegen. Was ist, Heiner? fragt Ruchelei, ein Verwundeter, der sehende Kind. Heiner hat keinem über ihr Gornisch gebeten. Ich hab Meure, also ich will es mußen tun. Es ist ne Stücke an der Reize, hat Heiner gesagt, wie vor sich, und nicht gewagt, die Augen aufzuhalten. Was ist geschehen? Ich meine, mit der Lotte nehmen das Heißen und Aräusche mit meinem Schwungerl zu der Nachtarbeit. Was redet ihr, Heinrich? Was ist echt geschehen? Pani Horwitz, ich hoffe nicht, kein anderer einze. Ich will es müssen tun, sagt er, verzweifelt er. Ruchelei ist zugegangen und einter zu ihm und nicht umgeguckt. Sie hat Heinrich im Gemüt nicht erkannt. Durch ständig lachende, kindische Brunnen von Balmeluche Was hat gekonnt, sein Geurl trug'n er so leicht wie ein Kind, hat sich geändert. Es ist gewinn beiß und bleib. Er hat gebissen durch sauberste Wanzel in seine Zehen und die Augen haben nicht gewagt zu klicken, gleich nach Menschensbrunnen rein. Was ist geschehen? fragt der Baruchelei nicht unschreckt. Kosman, die Kinder sind mir gesünd gewinn, hab ich gar nicht gesucht, hab ich alles Ding gekonnt, übertrug'n. No, wenn die Kinder leiden sich mehr wie die Fliegen, es nicht geht, weil ich es müssen tun. Was wird ihr er tun? Fragt Ruchelei. Also wie man Schwuga sagt, nehmen die Blote in eine Reus kein Schlösser drein, kein anderer ein Ziss nicht tun. Hainach, was redt ihr? Schämt ihr er sich nicht? Kückt Munde, lehrige, der Mund die Leere, gettersteunt. Hainach geht sich auf er drei Reus, wie er wollte gewollt eingrubben das Bohnen in der Wand, gehappte Tier und er läuft er aus unabzett von Abort. Hat er Ruchelei eingesehen, als er mit sich nehmen zu tun. Wus, hat er nicht gewusst. Als er nicht gekonnt, sich er ausgefüllen, ist er gesessen und versorgte und gesucht er bis er neitze. Es ist er angekommen, der, Sch der Schachline. Gewein letztens verjuckt, den ganzen Tag. Mit dem Kymatenstub nicht umgesehen, aber wir sind sicher und verschwunden. war wissenschaftlich und verschwunden und geändert sich letztens, als er sich im Gornis zu erkennen. Es ist nicht mehr ihre Schachlinie. Geht er rum auf einmal, schreut er und schweigt schon. Er ist reingekommen, pink Dämmels, wenn Ruchelei ist gesessen in ihrem Winkel in Kirche und gebessen sich, die Nägel verkaß und gescholten auf die Welt steigt. A Welt, a Welt, a so ist gehabt, so wären es a Welt.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 der Lage wert wusumolerge das haben sei die kapitalisten eus geklärt a krisis darf in de greuse fress gade unselerne die arbeiter hat sich lein ausgelost sein kas zu sein kapuhrhindl die arbeiter können sich weiten zu arbeiten a bissel soll no hoben wie unzubarm sich vertrücken breu bis jetzt haben sie noch gekommt einhalten auf der berse aber sind die kälte ungekemme verlieren wir sie im Ganzen von die Augen. Keine Lokalen haben wir nicht, wo mit sie sich durchzureden. Und wo steht ihr? Wo sollen wir tun? Adaraf. Efter kommt ihr, geht mir neu zu. Scheufenster darf man aussagen. Ab und bleuen steinlich in die warme Stuben reinschicken, in die reichen Hotellen, in die Bänke reinwerfen. Nicht werte. Hochalei hat sich herumgekügt und er sah in ihr Gymnasist. Er hält sein Buch in der Hand, verstellt sich damit das Brunnen, quitscht er euch die Wärter von hinter dem Buch, als der Futter, welcher ihr findet sich in der zweiten Stube, soll nicht erheben. Ruchelei ist bleich geworden, nicht so liebte Wärter, wo sie gehört von ihrem Sohn, nur über sein bleiches Gesicht und über die zitternden Lippen, von welcher die Wärter sind nach euch gegangen. Das Jüngel hat verkaß und verwältigt gekriegt ein Schäum auf sein Meul. »Herner, wo seine Dusfarbe proklamaties, wo du bringst daheim?« fragt plötzlich Ruchleier der Schrockene. »Güte, wo sie rufen zu Maasim, nicht so kein Piskmeluches wie eure jüdische Parteien. Oh, krank bin ich schon von den Blösenherren, Menschenhüngern wären gefreut und in Kälte und sei Steine und Kleine von Wannenkeulen zu nehmen.« Nichts teust der Unzufriedenkeit von den Massen. Lass zu erheißen Gas, soll jeder nehmen die Situation in seine eigene Hand, schreit der Singel aus dem Gas. Hörner, du, du wirst nicht schon verhören, du Roter Rainer, mit deiner anarchistischen Rede? Ich will es nicht hören, ne, mein Stuhl. Ich will dich erheißwerfen mit deiner Proklamatis in einem. Wo es für ein anderer Eizio äh, so hat hier, »Eff, schau rum, gehst schnurren, und du wirst ihn aufnehmen, wie die Mama tut ständig. Du gehst mich lernen, was ich hab zu tun, du rotze. Wie weit wirst du da gehen mit deinem Reit? Oder so weit?« weißt ihm der Mitter auf den Hals. »Lass es! Die Mama wird mich nicht abschrecken damit. Ich kann es nicht zusehen, nicht hören. Die ewige Schwachkeit und das ewige Reden werden, werden, werden, werden und weiter gehen.« Hast du schon gehört, dasselches, wenn sie sich blitzt und zum Schachlina? Was hat er sich noch umgesetzt auf meinen Kopf? Wenig habe ich, darf ich noch aussehen und sein reiht? Du wirst schweigen, du, als nichts, passt dich aus. Ein Ruchelai hat aufgehoben, der Hand zum Jingle. Die Mama weiß noch das, wenn ich aufrecht, und die Mama hat nicht wusste, und packte mich ständig aus, sagt der Jingle. Die Mama allein weiß doch auch, siere brer die mama lein wat doch euch dus getun gewalt de wessen schaufen wo soll er mit dem jüng tun wo hat er sich noch ungesetz auf mein korp da tate wird doch noch der heir de singler zurückung zum murmeln sein lektje und rochle hat ich weg gesetzt auf ihr kirchbänkel dem korp in der hand ihr bunum hat sich gekleits in einer masse von weinen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 als nicht, weil wir Schäuben haben. Ha, ha, ha, lacht der Singel. Was lachst du? Philanthropie. Hey, Panis Sozialist, wendet sich der Singel zum Schachliner. Geht, nehmt der hungrige Arbeiter und um vierzehn der jüdischen Gemine, steckt euchs arbeitige Hand zu de der Dosseres. Dus passt sich punktverreicht. Der Schachliner ist bleich geworden, gebissen der Lippen und geändert. Lass mich nur wissen, als ich konnte mit etwas helfen. Ich will auf viele Schnurren gehen, verarbeite, welche wären gefreut. Kapitel 23 Ein Sturm auf der Gminne ja. Man weiß nicht, wer es so verspreit im Klang in die kalten Heimen, als man geht zu der Gminne geht, vor den Keulen. Alle sind gekommen zu dem Gedanken, und ich wusste nicht, weil das gewähnt der einzige Abress de Uhrenkalpen warsche weiß sich zu wenden in a schuf neud wenn rucherleie is mit de schreine von ihr heuf ungekimt zu der jidischer gemeine auf gebawske hat sie schon dort ungetroffen machtne arbeitslose balmologis von allen teiln stot das ganze fabrikel vom berel fabrikant ist do gewesen wenn es gekommen neuer von andere werkstellen mit gestürmten Tieren von der Gminne. Die zwei Diener mit dem einzigen Straschnik, wo sie dort gestanden sind, wie die Narun im Kadei zu beschützen, die starke Tiere von der vermachte Gehille, haben sich nicht gekonnt, hineinzugeben gegen der Masse Menschen, die sich mit seiner gefreuren Leib zusammengequetscht und ein Teig und sich gedrückt zu der Tiere. Endlich haben die Tierhütte es abgetrotten Mit der Macht mit der Hand in die Umkeit hat er sich reingelassen in den größten geräumlichen Saal von der Kehle. Alle Tiere haben von den Fenstern von den Beamten seinen Verein mitgewehten zugeklappt. Alle Tiere haben sich er umgeführt zu dem Dosserstub vermacht. Der Reule hat gemeint, als er darf sich nur hereinreißen darf, im Saal von der Gminne wird er schon geholfen werden. Die Sonnenschein darin warfen sich zu den vermachten Fensterlern, reißen sich bis zu den vermachten Tieren, stehend vor vier nackten Wänden und weiß nicht, was zu tun, ein Gepilder, ein Geräusch, ein Neusmischer, ein Verschlinger von Reiten, Geschreien, die mieden Mutters mit den Kindern auf die Hände warfen sich auf den langen Bänken, andere wieder mit verfrorenen Füßen, Von langen Steinen der kalten Gas warfen sich auf die Erde, der Chappen dem Uden mit der ersten Heuchung von Warmkeit, wo schluckt von gut ungeheizten Eidens. Man stuft sich zu der warmen Eidens, als ob es ein Sohn, aber keiner weiß nicht, was zu tun, zu wem sich zu wenden, mit wem zu reden. Von der Masse ungeprobte Leiber rückt sich eine Reusrugeleihe,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 wo sie ihr nehmt sich um und von unserer Geschicht ist. Adarabe, Adarabe. Tutte etwas. Oft hat die Urme leid. Es ist doch tak, da, dass er konntest der Fuß ist. Sie hat mitgeschleppt bei den Händen ein paar Kinder von der Sochottnitsche Freiburg. Warum hier sind eine gewähne ein paar Schäden von ihr Häuf, welche sind mitgegangen gehalten. Von keinem Kohl haben sie das Tolle. Ein Pferd hat sich euch mitgeschleppt. Gehört, als man geht zu der Gemeinde nach Keulen, hat er gehabt, er tronk und er ist mitgegangen, soll sich nur machen, etwas tun. Es ist auch mitgekommen mit Mordre, der Heuker, wo es hat lieb zu sein, um mit ihm, wie es ist nur ein Saarstücklchassel. Der Schachlina ist nicht gegangen, in den letzten Minuten hat er eine Rote gekriegen, der erschrocken sich seit heus vor dem Wort Philanthropie, wo es der Gymnasist hat ihm zugeworfen. Der Pfarr ist als reine Sympathie von Heuker, mitgekommen, weil von Kälbers. Er allein bräuchte es nicht verkehrt. In den schweren Tag hat er nicht einmal mit der Wurst durch die Leine rausgeholfen. Nur no, er hat er teuer gewollt, zulegen, in der Hand. Erstens trug er schon von langen Kass auf der Gemeinde zu dem, was ihm schon nicht einmal getreiftet wurde. Zweitens hat er sich letztens gewollt, einzuschaffen, weil er habe und helfen nur den Leuten «Hot Schnee sein, jeder hat ihm gewohnt. Velvo rückt sich nicht. Sie ist nicht einäßig. Soll kein der, wer es bedacht. Velvo hat er nicht gehört, ungetun sich auf das Felsen, er raufgezogen, ein Kaschkettel und genommen ein Spitzrot in die Hand rein, wo sie ein Gewinn gemacht hat von einem verbrückenden Ochsenegg, als er wohl gerade gewinn auf dem Kommen. Ruchelei hat euch mitgeschleppt mit sich, Seelig Bäcker, welgen siert züge geschäft mit der Wunke mit der Klappe pleitze, seelig kum mit, dann ma wat man dich darf. Seelig der Cavalier, hat nisch gekant up so gater Dame, nach der zi, der Leierket so welre er ach von längster schwachgat. Stein sei alle Rogaleien in mitten von ihre Kavallieren zwischen der Masse arbeitslose uhre leid und glatt noch läuft es es will sich nur stot so weh mit so wenden alle türen vermacht und verklappt und alle fensterlach zugeschlagen rogelei kleert ne schlank ein halb durch um mit beide hend zu klappt mir nach vermachter tier rein keulen keulen mir willn keulen mehr hat mensch bedarf also wenn wir zeigen die ganze masse hat er rausgerissen, ein Jalule geschreit von sich, Keulen, es war eine Hammerrei mit der Hände und der Wände in die vermachte Fensterlache, welche die Beamten haben verklappt, hinter sich vereine, eine Toperei mit den Fies, Keulen geht, Keulen, wir wären gefreut, Keulen, die Gewalten und die Geschreien sind geworden, wo sie mich erheben, du und dort hat mich schon im Umgang zerreißen bei der Beamtenfensterlache, Ein Breitbein und dicker Jid, wie ein Stück Meuer, hat sich herausgestöpft von den neu gepressten Eulen und geschrien, »Lasst mich noch ziehen!« Zugekommen er zu der Vermacht der Tier, bei welcher Ruchelei ist gestanden und sich gegeben mit dem ganzen Gewuck von seinem breiten Körper eine Walle, eine Räufer der Tier. Chai und Pferd hat gegeben eine Koppe mit den Fies und welche Kälber zur Ziegeholfen mit der Lappe und die Tiere hat nachgegeben. Von der Rinnen, sieht sich aus, hat man sich gerichtet auf nichts Gutes. Alles ist verschwunden, wie ausgestorben. Noch eine, ein Mutiger, hat gewagt, vor allem zu beweisen, sich an das aufgebrauchte Tier mit der Männe. Ort bin ich du, und seht, ich habe nicht kein Mauer bereichert. Es ist gewesen, aber ein Covid-Geriet, eine schöne geschnittene Kappete, von welcher es hat er ausgestattet, Ein fett Beichel und ein jüdisch-klein-Hitterle von Interwelchen hat genau zuerst der Reus gesehen. Ein lang, gebreiteter, geiler Boot. Er hat sich nicht erschrocken. Die Reutkette von seiner übergelaufenen, mit Geriedens ausgepasteten Becken ist nicht verschwunden. Er ist gestanden, ein er ruhigerer Kieler, ungenümmt mit seinen fettigen Fingern, das schöne, geile Boot und gefreit ganz gelassen. Was will das? Der zuträgliche Eulam, was hat erst vor einem Minute früher gestürmt, das Tier hat beim Umblick zum bergutigen Dosser sich eingestellt und sich aufgeregt. Auch viele der Breitbenediker und Breitbordiker Jeth, was hat er rausgesetzt, das Tier hat sich heuch erschrocken und ein abgetrottener Tritt. Auch viele Chie fährt und welches Kälber ist. Rucholei hat ihm umgekickt in die Augen rein und geämpft verwundet. Ihr wisst nicht, was wir wollen? Ihr wisst gar nicht, was es tatsächlich tut? Wer sind ihr das? Weiß der Dose mit dem Finger auf Rucholei in gleichem Puhnummern. Er gab es da solche. Keine Ahren sind ihr doch nicht. Das seht mir doch auch nach. Und als er gab es ihr, gefällt euch nicht? fragt sie ihm. »Nein, nein, verkehrt, hat er aber. Mir gefällt es, darf ich sehen. Kommt er rein darin, in dieser Stiebel, wollen wir sich durchreden beim Tisch.« »Panje leben, hat Rachmones auf uns. Wir gehen durch Haus mit unseren Kindern verkehlt, weint er uns an jeden von uns. Das gewinnt ein Zeichen von den anderen. Die, andere. die Bäberchen in unseren Leib werden doch gefreut. Es ist doch Mammes, der Konis, der Fuß ist.« Wir werden doch der Freuren gliederweiß klugt von der Masse arroz mit der Gemürenigen in der Eicheton auf Sideshajid. Das war er, so weit konnte es nicht gehen, dass es wohl mal im Adnefisch macht mit der Hand auf Sideshajid in der Zerrissene Kappete. Wo ist er mit ihm? Keulen! Wir haben nicht mit wo es umzuheizen. Keulen! «Mit geschreien, wird ihr gar nicht machen», sagt der Dose, bernach ist ruhig. «Ihr hat doch du do eier sein eigener Mensch. Soll sie er rauf gehen mit uns, sich er wegsetzen beim Tisch, weil wir sehen, was wir können tun. Geht, geht, geht der Mensch, geht, hab mir die Stimmen zugegeben mut. Von dem Allem hat sich er rausgerückt, Mordreda Heike. Wie enorm er darf, an der Betatze ist er da. und rief sich um zu Rucheleien, »Panje Hurwitz, kommt er rauf, wo sollen wir meinen Pferd sein?« Wenn Rucheleien im Mord-Tro-Hoyke sind nach einem Dosser-Stiebel, haben sie keinen mehr Schum getroffen. Sie hat sich heus, als wir sich zerlaufen, und immer gelassen, bloß den mutigen, geilen Dosser, der langer, grün, bedeckter Tisch, ist gestanden leidig. »Und wo sind die anderen?« fragt Rucheleien, Wusstet ihr die andere? Ich will reden mit euch. Setz dich, weißt du das Ruhn auf Stühlen beim gringedeckten Tisch. So haben sich das Schrocken von der revoltierten Masse, ruft euch der Heuker mit der triumphierenden Stimme und geht der triumphierenden Wink zur Ruche leihen. Verwusst soll sich sein Erschrecken. Wusst, ihr seid nicht so solche Jäden, wenn wir sind. Wusst, das Lohnen sind ihr. Sogt der chittere Dosser bei Naches Ruhes. Setz dich, jünger Mann, weist er dem Heuker auf den Stuhl. Sie so haben mich ausgeklopfen, zu unterhandeln mit euch. Aha, ruft weiter aus der Heuker mit einer viel bedeutenden Funke zu hochleihen, und zum gelben Dosser geht er auch nach mit der Hand. Ja, ich kann steigen. Also, was wird dir suchen, geht's? Was willst du eigentlich? fragt er das, als wäre ein er Wort von Himmel heraufgefallen. Aber auch allein platzt schon das Geduld beim Unheupt. Ihr wisst nicht, was wir wollen? Ihr seid ein Fremde. Ihr wisst nicht, was es dieser Instituht. Menschen wären gefreut. Nun, als wir gefreut, als wir es gefreut, schreit mich schon ein Soi, macht mich schon eine Sache Gewalten, reist mich schon ein, eine Welt. Bei mir daheim wird mich noch ein Gefreut.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 von welcher es hat er aufgeglanzter Schmalz von Kranke gekriegt. Es hat sich gereizt, sein ruhiger, nachhaltiger Ton, der wohl größer nur gehabt zu hören, seine eigene Stimme, und das käme sich mit dem Fingerlauch der Geile Bord. Sie hat stark reiche gehabt, um sich abnehmen, als sei bei der Bord, um sie festzuhalten in ihrer Hände und schreien zu ihm, ihr weißt, was es heißt, während der Freude verkehlt, ihr weißt. So hat er sich gebissen, die Lippen hat er sich allein zu kontrollieren. Rät ihr mit dem Mordre, rät ihr konnisch. Herr Klau, ihr wird geben, Keulen zu nehmen, macht sich der Heuker Mut und wird weiß wie die Wand. Von Wanne sollen wir nehmen, wo es mir haben, eigene Keulen gerieben. Ah, darauf, nehmt ihr die Schlüssel von der Kasse, zuteilt ihr.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 Sein verbrennende letztes Stück, Lech like Meibow von der Stieben, haben sich nicht wohl zu behalten, weiß nicht, wo sie entläufen. Ihr weißt, ihr weißt, schreit dem Ruchelei im, im Puhnen rein. Aber der weiß ich, was denn, ich weiß nicht. Aber er habe, geht auch gar nicht so drauf, was zu tun. Was, der Gminne hat kein Geld nicht? Ich habe doch euch gesucht, nehmt ihr die Schlüsseln, Und so teilt ihr, seid ihr Dosseris. Mit euch kann man nicht reden. Mit euch kann man nur Otwus und ruchelei ihr Häupthoff abwäust im Verlust des Dosserstiebeln. Oh, das ist nicht schön. Ich bin doch ein besser nördlicher Mensch, sagt der Dosser. Der Reulam, der sich mit Ungeduld gewährt auf ein Resultat von den Unterhandlungen hat sich der Wahl gemacht, wie Lucy es Als nicht nur geholen, so werden euch bekommen Kartoffel, Kräuter, viele Bräut von der Gemeinde. Es hat sich sehr gedacht, als du es wert, es dort drinnen für selber schaffen, gezeugt von der Erdreuse. Und heute mit der Meile haben sie anders geraten, gebrummt, es wird gar nicht sein. Aber in dem Gedanke haben sie viel Hoffnung gehabt im Befeucht seiner ausgeladigten Muggens mit Thamen von Speisen. Kann man sich nicht vorstellen, die Niedergeschluggenheit, was hat geherrscht in der ersten Minute, in baldern noch der Kastiker ausgeschreit, in Ruchelei ist er aufgekommen, in geworfen, die aufgereiften Augen und Meiler, von der Masse, das upteutende Wort, man kann gar nicht machen, ein Hals von einem Stein. Der Reule hat einen nicht geschwecken in seinen Verleuernkeiten. Bald hat Feier ausgeschrieben, zu gewähm Mordre der Heuker, was ist nachgegangen, nach Rucheleien. Nur du, ein Weg, zu nehmen Begrammte, mit Gewalt. Der Herr, das Wort Begrammte, ist ein flacher Feier, ein reiniger, aufgeregter Masse. Augen haben sich umgezündet, ein viele durch sydische Jäden, um sich umgekommen zu schocken, sich, wie bei einem frummen Gebet. Gebissen, die vervollste, verreiste, wohnen sich in den Zähnen, gebissen sich bei den Bären, geschockt sich und gebrummt mit Teufregung. Es ist doch um dich her, ein Herz von der Tote, menschenlosen Intergen, in der Saarzeit haben Weiber gejummert. Von dem Eulam hat sich herausgerückt, Chaim und Pferd, der Hände tief versteckt in der Häusenkeschernis, ist er gegangen, bewegend mit der Achsel. Seine Augen schlug,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 als wenn der geiler Dosser will sich beweisen, als soll, wenn sie ihn zu trugen, nur auf ein Wunk, nur auf ein Wort von Ruchlein. Und der Dosser hat sich beweisen, der Tier. Er hat äußert gekickt, sehr frum, mit der Kusche Chasapunem, zuschöcklend sich und reibend sich bei der beiden Hände. Er ist eine gewohne Gewinn zu ihm, Eugen, Fuhl mit Phosphorfeier, wie ungerübene Schwebeuch, wo es warte noch auf der Funk hat der Olam, hat der Wald geschwiegen, veräufigt und geneigert zu hören, wusste er hat zu sagen. Der Dosser hat sich aber gar nicht gemacht von der Beise, Männis und Blicken. Er hat sich ungeheuert zu schocken und gefragt, warum? Zu wild dir keulen, zu wild dir auch besonders. A, a warte will mir keulen, also ich sag, Die Gminne hat schon einen Tag gesorgt dafür. Man hat schon nur, um einen Räusch gegeben, die Quittler auf die Keulen. Der Räule hat angenehm überrascht und geholfen. Und Kartoffeln ist bei ihr Leben. Er hat gefragt, eine freilich verwunderte, hoffnungsingende Stimme von der Mama. Und Kartoffeln wollen wir ruhig zerteilen, sagt der Dosser. Mit der Zeit wollen wir zerteilen. Wus denn, Zeit wollen wir etwas geben. weist er auf die verwundert steinige Rucheleien mit dem Hügel. »Sei, meine denn auch ihre Keulen. So meine doch ein er besonderes,« sagt der Dosser Reus dem ein besonderes, mit der vielbedeutigen Gemürenhüge und winkt zu mit den Augen. <lacht> der Reuland, wo sie es vor allem nicht früher auf einen Wunk von Rucheleien gerade gewöhnt, dem Dosser zu zerreißen, hat bei den hoffnungsgebenden Gefährten von dem Dosser schon ihn sich im Ganzen verlassen, ihn rübergegangen zu ihm, hatte er zu gefallen dem Dosser, haben sich Teil aufgehabt, den Main von seinem Singendicken ein ja besonderes, und Teil haben ihn gehabt, dem Chechache. Ruchelei ist gestanden auf der Wunderte, sie hat nicht gewusst, was ist geschehen, sie hat erfühlt wie ein kalter Wind, wollte sie auch umgenämmen. Leiden ihr, sondern noch gestanden ihr Getreidebegleiter. Der Heuker, Hainer Stoller, Welwoller Fille, noch heim und Feiert, hat sich schon mit den übrigen Eulern, mit den frömen Jüden, mit den weibernden Kindern, mit glatt Urmeleid, sich gewickelt herum dem Dörse, wo es alle oben ist, herumgeringelt mit ausgespreckten Händen. Teile haben gehäubt zu ihm die Kinder, andere haben gewissen Teilen von seiner nackten Leib, der ausgesprechte bristen von der zerrissene kleider daß er leben 100 johr alt der leben dann wird man unheim zu teilen da gebaut da gebaut kann i mir nicht, nicht verschpätigen fuss dann pun seid dat ihr besubm weiß doch schon jetzt mit reiskat auf deren winkelsteine dicker rochleien es liegt ja so mein der sachen sinne neure keulen Er sei meinen Guren besonders, he, he, he. Und verchrippelt heiserige zu roten Köln haben schon jetzt mit Schöne dich mitgelacht, heuer auf dem Köln, he, he, he. Er sei meinen Guren besonders. Das erleben, ihr sehn doch unsere einzige Speise, streckt er jeder ein Brudekind zu ihm raus. Das erleben, ihr sehn doch ein Futter zu unseren Kindern. Gott zuerst, dann nuchte er, weisen die Weiber auf den Dosser. Hochalei mit ihr Kommande haben sich aufgetrunken, verscheint. Wenn sie ist dann noch heimgekommen, nach zubrochen, nach kranke, verunmacht, hat sich Frau Hurwitz abweggesetzt in ihr Winkel, umgeleint ihr Körper, beide Hände, gebissene Lippen und etwas gemurmelt, werdet sie kein Dicksai in dem Beißen. Von der Zweiter stirbte, ist der Gymnasist herausgekommen. Der Sein der Mammen in der Stimmung hat er schon alles gewusst, umgerufen sich mit der Schmeichel. Ich habe doch der Mammen bald gesagt, dass sie sich nichts aufgeben mit Philanthropie. Es ist nur du, ein Einzel. Hochgelei, was hat jetzt dasselbe geklärt, was sie jingelt. Und morgen hat es zu der Klärung, hat es bemerkt, er nahe im Rissen seine Häusen. hat sie sich in deinem Mund gehabt. Herr, du willst aufhören? Guck besser rund an den Häusern. Ich hab schon merkt, ein Keuch ist nicht zu sein. Kapitel 24 Ruchelei bräuchte eine Suppe Ruchelei ist gesessen, dem Kopf ungelenkt, auf ihre beiden Hände. In ihr hat sich Alstin gekorcht, verzerrt und schammt.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 Aber die Szene in der jüdischen Gehülle, durch Verleurenkeit und die Unterschlugigkeit von den Massen, durch Keuren fallen, vor dem Dörser zu lieb an immer Keulen, hat sie auch so verbittert, als sie verloren ihr Glauben. Es hat sich ungeräum zu wackeln ihr starker Willen, was sie hat ständig hat und jeder es zu tun. Sie gewinnen so wie trockendes Blut, wollten sich verschammt behalten in den Zellen von ihr Körper und ich gewollte mehr sich beweisen in ihr Udern. Sie hat nicht gesehen keine Zukunft. Jede Hoffnung ist verwischt geworden und sie hat sich getracht. Also ihr werdet schon ständig sein, ständig, bis unser Teut und nach unser Teut. Das verweidigte Zusammenkortschen von ihr Herz hat man ungesehen auf ihr Boden,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 viele Trärentroppens, die sie mit ihr Tücher abgewischt haben. Ihr Puscheter Seich hat keinen anderen Ausweg nicht gekannt gefunden. Nur soll etwas geschehen, und sie soll die Macht haben, die Möglichkeiten, Pets zu geben, Klepp einzuteilen und zu befehlen, also in also. Verwusst hat sie nicht die Möglichkeit, das zu tun. Verwusst haben sie Daft geht die Ärgste und nicht der Prächtigste, wo es dürfen sie nicht und weiß nicht, was sie tun mit der Macht. Jenem Tag hat man bei der Leiröcke kein Mittelpunkt gekocht. Der Mann ihrer, als ihrer er es heimgekommen, hat Gourmöre gehabt, in Kicher reinzugehen. Ruchelei hat gerade ihre Kaprisen in Stimmen gegeben. Ist sie gewesen gut, hat sie gelassen, treten auf sich, aufgeholt, Soll man wehren, wenn sie es reingefallen hat, seine Stimmung verheint. Ein Tiger ist gesessen in der Kirche. Alle haben sich ganz mal von ihr gekonnt ausgerichten. Nicht nur die Kinder, auch weil der Mann hat gekonnt auch reingehoben, dass es seine gibt. In solchen Momenten hat man sie alles gemitten. Gelände hat aufgekocht, Mittag. von wo es sich noch gelöst hat. Gebrühten Eier und verstopfte Meile.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 und sie umgetroffen in der Stimmung. Er hat ganz gut gewusst, in was es geht. Zum ersten Mal hat er sich bekennt und gesehen, was es heißt, nooit. und ist letztens der zittert und verschwiegen geworden, geklärt wegen seinem Schritt, was er hat getan, öfter zugeeilt. Sindruch allein hat er sich bekennt mit dem, was es kommt vor und gasp, hat sie mir keinen gemacht, nicht gesehen. Und wenn sie hat im Jahr bemerkt, hat sie ihm beschenkt mit so einem unfreundlichen Blick, als Zachari hat sie gefühlt, ihn etwas schuldig. Er hat verstanden, dass sie auf ihm etwas Beißharz trug, was er sich nicht gekonnt hat, gleich in der Süddeffin. Bei seiner Reinkommen hat sie ihm wieder beschenkt mit einem unfreundlichen Blick und gebrummt wie zu sich. Und der, wo schon Jürgen könnt ihr bist, nimmt er und schickt zurück seine reichen Taten das Geld, als ob er wohl mehr gehabt hat, als er dort hin zu winzig. Mirkin ist blass geworden. Ihr er habt euch bangetun für die Reit, und Kadei zu kehren sich ist er umgefallen auf den Schöchlinen. Dusserl heißt, sind ihr schuldig. Ihr er habt ihm zugerät, er soll sich nicht benutzen mit seinem Futter das Geld. Und ich suche, auch viele von der Casa, als wir können helfen, sollen wir helfen. Wo sind ihre solche eidele Menschen, ob gehütet zur Dicke? Sei dort in Treusen, wo es werden gefreut in die Lecher und gehen neues Verstöckchen bräut. Sei können nicht sein, als eure feinen Leute, wie ihr sind. Von dem Rehstock werden sie euch aufheben, wenn du wirst sie hin und sie reinwerfen. Du wirst gesehen, wie sie haben sich gelegt zum Geld und da so da war, wo sie ihre zu Nord zugesucht an einem Erkäuern. Und ihr, da läuft sich zu sein, als solche delikate Menschen. Madame Hurwitz, ihr bedaftet um Geld? Fragt plötzlich um Mirkin. Geht nur ein Kick auf dem, von Himmel ist er auch aufgefallen. Wenn wir ein bisschen Geld haben, öffnen wir doch auf eine billige Kirche, ein Teihäuze. rum menchen wogt na reige geminzehung war in hoch de beberis er mir folken gehad a bissel geld volk mir gemacht einkirch 2 aportei hause danoch voltet er schon geschleppt für sich allein sef seit 11 hem schacht seit 12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 Also ihr wilt her noch wenn de gebirge seid das soll gut und hab da guck auf in ser webseite auf www.jedishbookcenter.org www.jedishbookcenter.org ich bin ihr scheier scheffer a schönem dank faren zu hören sich you've been listening to another of our redendike bicher jedish talking books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 For reddende Gebete an Isaia Schäfer. Ein scheinem Dank. Thanks for listening.